Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, talán még mondhatjuk a nyár közepéről. Július 29-e van, tegnap az egyre népszerűbb Szabolcs nevűek ünnepelték névnapjukat, holnap pedig ne felejtsék el felköszönteni a Juditokat, azt hiszem a Flóra van. Önök a magyar rádiódását hallják New Brunswick, New Jerseyből, a Radgers Egyetem rádió a wrsufm ről Köszönti Önöket a szerkesztőműsorvezető Ross édikó. Elérhetőségeink a rádióban a 88.7 FM-en, az interneten a www.wrsu.org beírása után a Listen Live-ra kell klikkelgetni, amíg meg nem szólalunk. E-mail címünk magyaróra kukacjahu.com, Facebookos oldalunk a Redgers Magyar Rádió nevet viseli. Általában hozzáteszem a bevezetőmhöz, hogy egyedül vagyok a stúdióban a hangmérnök kollégán kívül, aki nem ért magyarul, de most ezt igazán nem mondhatom, mert velem jött Ballai Brigitta. Igen, üdvözlöm a, a hallgatókat, Ballai Brigitta vagyok, és a mai nap folyamán Édikó témája kapcsán szeretném elmondani, illetve felhívni a figyelmet, hogy mennyire a környezeti hatásra mennyire jobb a zöldségfogyasztása, a húsfogyasztása szemben. Igen, és az én témám pedig a cikla lesz. És itt van velem Bán Tamás is, aki a mai műsornak a zenét válogatta. a Tamás! Köszöntök minden hallgatót, örülök, hogy itt lehetek. Nagyon sok jó friss magyar zenét találtam a interneten, úgyhogy tele van a táskám c és Fismollal. Remélem, hogy mindenki nagyon jól fog szórakozni. Én a magam részéről biztos. Hmm. Együtt próbáljuk színesíteni a mai műsort az önök számára. A mai műsorban a következőkről lesz szó. Néhány helyi esemény ismertetése után mesét hallgatunk, aztán szó lesz a cékláról, ahogy már említettem, majd beszélgetünk a zöldségevés hatásairól. Jó szórakozást! Kezdjünk egy zenével, Péter Bori and Love Band, Hajolj bele a hajamba! I told you I'll come back Please be a seven back That's back at the forge Please be in a seven That's back at the forge remember Hoyoire vela hoyan ba do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 Csabennbe, hajoly a haj a far, bele, hogy na Néz nem a szememben, a kezed be. Be, hajabba, be, Nézz, a csavember, hajó bey a far, felem vagy na vabbè, Néz mi a szemember, cend be. a kezem, Mostanság a legnagyobb hír az olimpia. Két nappal ezelőtt lejátszották az olimpiai himnuszt. Magyar vonatkozású hírek. Három magyar olimpiai pontszerző a Londoni Olimpia első napján. Csernovicski, Éva, judóban, bronzérmes, hosszú katinka, negyedik, Kisgergő, hatodik lett úszásban. Sajnos a szerbekkel szemben a vízilabdázok pesztettek, a mérkőzés 10-14-re végződött a szerbek javára. A következő mérkőzés kedden lesz, Montenegróval. A magyar női vízilabda válogatott honlap játszik az amerikai csapattal. A 66 kg-os súlycsoportban Ungvári Miklós a döntőben ezüstérmet nyert Cselgáncsban. Megszületett az első aranyérm is a londoni olimpián. Szilágyi Áronnak gratulálhatunk vívásban. És egy helyi eseményről szeretnénk, kérek Tamás. A augusztus 12-én a Lindeni Magyar Kerekasztal Társaság pikniket rendez délután 2 órától amire minden kedves érdeklődés sok szeretettel várnak. Érdeklődni lehet a 908 241 5012-es telefonszámon lesz innivaló ennivaló a zenét pedig cigány Jóska fogja szolgáltatni. A következő zenénk egy kicsit ezzel a érzéssel lesz kapcsolatos. Halljuk. A Olajfal Idén télen elfagytok a Nagyfal yo Meg <gül> és most pedig a gyerekek figyelmét kérem, mert mesét fogunk hallani a szegény emberről és a banyáról, a magyar népmesék sorozatból. A mesebondó Gyula. remélem meg is szól egy pillanat. egyszer egy szegény ember, van annak három fia. Nagy legény volt, mind a három, szerettek volna megházasodni. Mondják az apjuknak, hogy mit akarnak. Jól van, de elég, ha egyszer egy fiam házasodik. Menjetek el, amelyik a legszebb virágot hozza közületek, az házasodjék meg. A két nagyobbik legény a faluból ki sem ment. Mind a kettőnek volt kedvese, hoztak azoktól szép virágbokrétákat. Hanem a legkisebbiknek nem volt senkije, semmije. Az elment a faluból, s ment nagy búsan hegyeken, bölgyeken át. Egyszerre csak rengeteg erdőbe él, s rengeteg erdő közepében meglát egy régi palotát, palota körül egy virágos kertet. Éh, Istenem, Istenem, ebből a kertből vihetnék szép virágokat. Amint így sóhajtozik magában, kijön a kertből egy csúnya vénpanya, s kérdi. Miért bósulsz, te szegény legény? Mondja a legény, hogy mi kellene. Ha csak virág kell, gyere velem, adok én neked. Azt mondta, ha valami még kell, csak jöjjön ide, majd segítő rajta. Hazamegy a legény a szép nagy bokrétával, de az olyan szép volt, amilyent még emberi szem nem látott. Na, fiaim, az öcsétek házasodik, de az idősebb legények addig beszéltek, hogy így, meg úgy, Tegyem még egy próbát, hogy a szegény ember azt mondta. Jól van, nem bánom. Még egyszer próbáljatok. Aki a legszebb kendőt hozza, az házasodik meg. Elmentek a legények, az idősebbek a faluba a kedvesükhöz. A legkisebb az erdőbe a vénbanyához. Na fiam, mi kellene? Mondja a legény, hogy mi? Csak befordul a vénbánya palotába és hozott a legénynek olyan szép aranyolajtos keskenőt, hogy a szeme is káprádzott a ragyogástól. Kaptak a bátja is keszkenőt, de a legszebb az öccsüké volt. Olyan szép volt, ragyogó volt, hogy olyat emberi szem még nem látott. Mérgelődtek az idősebb legények. Addig beszélnek az apjuknak, hogy még ad egy próbát. Hát jól van, menjetek, és hozzátok el a kedveseteket. Aki a legszebb leányt hozza, az házasodik meg, hiszen könnyű volt a két idősebb legénynek, mind a kettőnek volt kedves a faluban, de uramisten, hová menjen? Merre facsarodjék a legkisebb legény? Kit hozzon ide? Talán bizony a vén banyát? Elindul a legény nagy búsan, megy a erdőbe, megáll a palota előtt, rákönyököl a kerítésre. Szomorú volt az arca, mint a háromnapos esős idő. Hát neked fia, mi bajod van neki? Új, ne is kérje ereg anyám, mi az én bajom. Azt mondta az apám, hármunk közül az házasodhatik meg, aki a legszebb leányt viszi haza. Az hitte egyet se fia, fiam. Gyere velem a palotába. Itt van egy kája. Csinálj tüzet. A hány láng kicsop a kájhából, annyi boszorkány ugrik ki belőle. De te meg ne egy, Csak állj meg bátran a kája előtt. A legutolsónak, a legcsúnyábbnak egy csomó kulcs van a szájában, de csak bátran kap ki a kulcsot a szájából, mert különben a boszorkányok összeszaggatnak. A többit reáli bérző. Az alapény vagy a elment, a legényt begyújt a kályából, egyszerre csak kicsap egy láng a kályából, és a lánggal egyszerre egy boszorkányt, kicsap a második láng. Azzal a második boszorkány, s ugrottak ki egymás után a boszorkányok, hogy szerű számuk nem volt. Júlik az utolsó is, amelyiknek egy csomó kulcs van a szájában. Neki bátorodik a legény, odaka, kirántja a kulcsot a boszorkány szájából, és hím, ha csodát. A Vén panyából egy szépséges, szép leány lett. Nézi, nézi a legény! Szeme szája maradom a csodálkozástól. A sok boszorkány mind eltűnik a szobából, s jönnek helyettük szép belső leányok, inosok, s mindenféle udvarbéli emberek. Ugye csodálkozol, te legény? Az Isten vezérelt ide, mert én elátkozott király kisasszony voltam, s az is maradok, ha te ide nem jössz. Jött a falu csodát látni, a szegény legény királykisasszony hozott a házhoz, ott mindjárt papot hívattak, csaptak a lakodalmat hét országra szólót, nagy kedve kerekedett a szegény embernek, s azt mondta, Isten neki, nem bánom! Hat házasodjék meg a két idősebb No? is. Na? Megházasodtak azok is, kaptak az öccsüktől házat, földet és mindent, akkor aztán a kisebb legény fölkerekedett a feleségével. Visszamentek a palotába, még ma is élnek ott, ha meg nem haltak. együttes Falk and Roll című lemezéről a Nesvig kedves című szám. Yeah. Természetes gyógymódokban ma a cékláról tudunk meg igen hasznos információkat. A céklát leginkább ecetes cukroslében ismerjük, pedig nyersen almával összereselve, kis citrommal, borssal, sóval is felséges. Lehet leves is, desszert is, ráadásul egészséges. A céklával érdemes megbarátkozni. Nem is gondolnánk, de a cékla egyik legfontosabb vitamin és ásványi forrásunk, Így különösen fontos a téli és a kora tavaszi időszakban. A Libatov félék családjába tartozó cukorrépával rokon céklát, már a babilóniaiak és a föníciaiak is nagy mennyiségben termesztették, a rómaiak pedig megismertették az európaiakkal is. A népi hagyomány annyira bízott gyógyerejében, hogy a dinasztia alapító Nagy Károly elrendelte kötelező termesztését. A középkori Angliában betegek és idősek eledeléül szolgáltak a cékla könnyen emészthető levelei, felénk pedig mindenek előtt a fej- és fogfájás enyhítésére szolgált a növény. Mi mindent tud a cékla? A cékla szerte ágazó gyógyhatását a benne található számos vitaminnak és ásványi anyagnak köszönheti. Mindenek előtt sok káliumot tartalmaz, ami hozzájárul a test fiziológiai táplálásához, az izmok és az áldóképesség növeléséhez, de ezen kívül gazdag még kalciumban, foszforban, vasban, nátriumban, kénben, valamint az antioxidáns tulajdonságú A, B és C vitaminokban. A cétlát a népi gyógyászat is kiváló vérképzőnek ismeri, noha vas tartalma nem nagyobb, mint más növényeké. A vérre gyakorolt pozitív hatásait annak köszönheti, hogy a szervezet a céklából sokkal jobban tudja hasznosítani a benne található nyomelemeket. Jó tudni, hogy a céklából készült ital segít leküzdeni a náthát és az influenzát. Céklalével ezen kívül tisztítókúrát is tarthatunk, rendszeres fogyasztásával közérzetünk javulni fog, sav túltermelésből származó problémáink, gyomorpanaszaink pedig megszűnnek. Mivel fogyasztásával elkerülhető a táplálék és a toxikus anyagok hosszas időzése a gyomorban és a bélcsatornában, csökkenti az ebből eredő különböző betegségek kockázatát. Enyhe hashajtó hatása is jótékony lehet. A céklalé. A legjobb, ha a céklalevét gyümölcszentrifogával választjuk el a rostos résztől. Ebből a folyadékból betegség esetén naponta háromszor fél boros pohárral ajánlatos fogyasztani, ez nagyon vicces, hogy boros pohárral mondjuk. még megelőzésre kétszer, háromszor hetente. Itt van egy recept, gyorsan elmondom, a céklás sajtos zöldségfasért, amit különösen vegetáriánusoknak ajánlunk. Hozzávalók egy cékla, kettő sárgarépa, kettő fehérrépa, hagyma, tojás, ízlés szerint, és 20-30 a füstölt sajt, két kanál burgonya keményítő amennyit a massza kíván. Só, bors, petrezselyem, őrölt kömény, zsemlemorzsa és olaj. Ezeket összekeverjük, és úgy, ahogy a más fasírtokat zsemlemorzsába forgatjuk, és forró olajban kisütjük. Vegetáriánusoknak ajánlom, még egyszer mondom, de a húsevők is szeretik, aki már kipróbálta azt mondja, nagyon finom, és főleg salátákkal. Ezután most zenét fogunk hallgatni megint, és uh, utána pedig, a témához kapcsolódva ballai Brigitta fog beszélni nekünk a zöldség evésről. Nézzük meg, hogy Szalóki Ávi mivel mulatja az időt munka után. A műsor előtt a meglepő és megdöbbentő adatokkal szolgált a zöldségfogyasztásról és a húsfogyasztás arányairól. Igen, köszönöm. Lássuk, miért is érdemes csökkenteni a húsfogyasztásunkat. Az öldségek nem csak egészségesek, de a környezet szempontjából is előnyösebb a fogyasztásuk a hússal szemben. Kevesen tudják, hogy az élelmiszer céljából történő állattenyésztés többen járó hozzá a globális felmelegedéshez, mint a világon az összes autó, teherautó és egyéb szállítás együttesen. Az elmúlt években különböző tanulmány készült, amelyek azt bizonyítják, hogy az állattartás kibocsátásai a világ összes üvegházgázainak több mint 51 áért felelős. Ez számos tényezőből adódik, az óriási mennyiségű takarmány Gabona előállításához szükséges energia, az állatok szállítása, a feldolgozása és a hús hűtése is hozzájárul a problémához. Gondoljanak bele, az amerikaiak húsfogyasztása 60 kal magasabb az európai átlagnál, és négyszeres a fejlődő országokhoz képest. A tenyészállatokkal megetetett gabona mennyisége Amerikában 70%. Csupán 1 kg sertéshús előállításához szükséges kukorica, és szója mennyiségek közel 7 kg. A mezőgazdaság és állattartás felelős az édesvíz használat 70-80 áért Az Egyesült Államokban a minden célra felhasznált összes víz több mint felét az állattartás használja fel. 1 kg búza előállításához szükséges víz 106 liter, míg 1 kg marha hús előállításához szükséges víz 3350 liter. Összefoglalva, miért érdemes csökkenteni a húsfogyasztásunkat? Az élelmiszerek közül a marhausnak, valamint a sajtoknak a legnagyobb a negatív hatása a környezetre. A zöldség és a gamoda mind mindig a legzöldebb élelmiszer. Az állattenyésztés kb. 13-szor nagyobb környezet jár, mint ugyanannyi zöldség megtermelése. De 1 kg marhahús 15-25 kg üvegházhatás okoz gáz kibocsátat idéz elő, ami kb. 10 szerese annak, ami 1 kg csirkehús okoz. Ez azért van, mert a szarvasmarhák takarmányok megemésztésével sok metángáz szabadul fel, amelynek éghalad befolyásoló hatása van. Így ha már csak több baromfi teszünk, csökkentjük a környezeti terhelés jelentősen. Tehát, ha bárki tenni akar a környezetét, mindössze annyit kell tennie, hogy egyszerűen abbahagyja a húsevést, vagyis legalább csökkenti, vagy megváltoztatja az értkezési szokásokat. És végül néhány érdekes adat a húsfogyasztás okozta a környezetterhelésről, hát a még inkább kedvet kapnak a zöldségek többek között az Ildoka által említett cék a fogyasztásához. Egy hamburger elhagyásával annyi üvegház kibocsátást takarítunk meg, mint a 200 kilométerek kevesebbet autóznánk. Ha egy négyszemélyes család egy héten egy hús- és sajtmestes napot tart, olyan, mint ha négy hétig nem használna autót. Ez hirdetlen. Igen. Én már vegetáriánus vagyok több mint egy éve. Tényleg? Te Én uh, egyre inkább megyek ebben az irányba, tehát egyre kevésbé eszek húst, egyre inkább zöldségeket fogyasztok. Uh -huh. És Tomás? Én szintén meghozom... Uh... Csökkenteni a hústfogyasztásomat több-kevesebb sikerrel, megvalóbb őszintén. Nekem a nagyobb gondom van egyébként a sajtfogyasztással, mivel Igen. imádom a sajtot. És... Sajtból is kell elmondani? Mit gondolsz? Igen, ez az, a sajt az egyik a legnagyobb környezetszennyező. Pontosan éppen azért, mert az állatoktól kapjuk a, a tejet, amiből készül a sajt, ezért ugyanúgy etetni kell az állatokat gabonával, és különböző a szállítás, illetve az előkészítési folyamat során is szennyezünk a környezetet. Igen. Érdekes volt, éppen beszéltem kislányommal, aki mondta, hogy a, a, a mami főzött neki húsleves, de nem volt benne már hús, és ő is már igyekszik. Menni, Igen, de úgy gondolom, hogy fontos tudni ezeket az információkat, főleg, hogy Amerikában élünk, és ugye tudjuk, hogy a marhahúsfogyasztás húsfogyasztás igazán jelentős ebben az országban, főleg hamburger formájában, ezért nem át tudni, hogy milyen környezeti hatása van a húsfogyasztásnak, tehát nem csak az egészségünkkel miatt fontos az zöldségfogyasztás, de ugyanúgy a környezeti hatás nagyon fontos. Ezt a cikket, amit most elolvastál, és amiről beszéltél, terjeszteni kellene? Vannak lehetőségek? Uh, majd... Igen, természetesen. Uh, Facebookon uh, viszek egy blogot, uh, aminek az a neve maga a profilnak, hogy Zöldfülű Diva, és ott rendszeresen osztok meg különböző tanácsokat, illetve érdekes információkat a fenntartható fellődéssel a környezetszennyezés kapcsán. Úgyhogy bárki érdeklődik, az a Facebookon megtalál, és bejelölhet, tehát még egyszer érte? zöld diva. Akkor elhibáztam és meg, meg fogom keresni magam is, és segítek ebben neked. Most hallgassuk meg egy kabaré, vagy egy bohozatot. Hát a végén nem egészen úgy sül el, de azért jó pofa. <síns> Robert! Már nagyon vártalak. <síns> <síns> na Szóval megkaptad. De még nem kaptam meg, majd hónap megkapom. Mi van ebédre? Te mondd, te mond, és mennyi lesz a teljes jutalék? Hát, Négyezer pengő, mi van ebédre? És mit is mondtál, hogy, hogy mikor kapod készhez? Majd kedden mi van ebédre? Keden. Akkor szerda ma be is vásárolhatunk. Igen, Igen. mi van ebédre? Jaj, mi van ebédre, mi van ebédre? Éhes vagyok. Éhes. Van nagyszerű tejfeles krumpli leves. nagyszerű. Azután pedig kitűnő Penót. nagyszerű. És azután pedig remek, diós tészta. És hús? Hús? Hús az nincs. Nincs hús? Nincs, fiam, nincs. És mi van azzal a két csirkével, amit pénteken vettem? Élnek. Oda, vannak a Lichthofban, etetjük őket? Lichthofban? Hát azért vettem én azt a két csirkét, hogy kosztot és kvártét adjak nekik, meg ruhamosást? Hát én meg akarom enni őket, fiacskát. Fúj, te vadállat! Igen, Robert, te egy vérengző vadállat vagy. De miért? Anyukám, mert szeretem a paprikás csirkét nokellni. És tudomásul, hogy ebbe a házba többé hús be nem teszi a lábát. Kinek a lába? A comba fontos, anyukám. Robert, itt semmiféle hús nem lesz többé főzve. Ezt akarod mondani, hogy soha az életben ne egyek többé hús. Azt, fiam, azt tudomásul. Hogy én a bicsérdivel tartok. És hová tartasz az illetővel? A megtisztulás felé. És ezért legyek én életfogytiglan kényszer spenótrai tényben? És ki az a bicsérdi egyáltalán? Ez egy vegetáriánus apostól. Már öt napja olvasom a könyvét. Ó, oh, micsoda, új világ! Ó, oh, micsoda, új tanok! Vettudomásul, hát hogy én követem őt, érted? Én követem őt! Ha kövest, fiam, köves Csak azt nem értem, hogy miért kell nekem lucernát ennen? Robert, Robert a te is követni fogsz engem! Robert, aki szeret, az követ! Ha, az ilyen frázisokkal nem fogsz engem rávenni arra, hogy egész életedben kezerű laput tegyek! Csak figyelj Akarlak, anyukám, hogy én szerelendő vettelek el. Én akkor egy kedves kis asszonykát láttam. Hát, én, hát én. egy boldog családi életet. Hát én. egy szolidan megterített asztalt. Hát És egy kis húst, jóli libacambot, hát <gül> serpenyős, hát burgonyával, piros paprikával jú zsinjot, szar! <gül> Ugye vadállat, és egy ilyen emberrel lélek én együtt. Jusson eszedbe, hogy, hogy amikor ízletes nyúl pecsenyét eszel, akkor azt a szegény nyúlat előtte megnőtték? Nem mondod. Azt kívánod, hogy élve meg? Hogy szököljek utána cigacobban, meződ is úgy már. Hiszen a hús az közönséges. Kilkosság! Az emberek leölik azokat a szerencsétlen állatokat, és arra nem gondolnak, hogy alapjában véve a saját testvéreiket ölik meg. Azt akarom mondani, hogy nekem egy liba testvére? Nem, egy szót se halljak erről. Több edegús, többet be nem teszi a lást. És mi van azzal a két szárnyassal? Fölneveljük őket. Azt kívánod, hogy fogadjam őket örök. De Robert, Robert, figyelj, de uh, mit is mondtál, hogy, uh, hogy, uh, hogy mikor is kapod meg azt a pénzt? Hát, uh, kedden, annikám kedden. Kedden. És akkor szerdán mehetünk is bevásárolni. Először is szükségem volna egy ernyőre, aztán megveszük azt a szörmabundát. Azt a melyiket? Melyiket? Melyiket? amelyeket a múlt héten néztünk a Váci utcában. Na, ja, azt! Hát, arról szó sem lehet, anyukám, a spenót, meg a szőrme bunda, nem passzolnak egymásról. Na de Róberre, hogy jön az ahhoz? Tudod te, hogy készül az a szőrme bunda? Na, nem. Azt kérlek, alázatossággal, úgy készül, hogy veszik azt a szerencsétlen anyaállatot, ugye, a rokonodat, és az élő testből kivágják azt a szerencsétlen barikát, hogy fényesebb legyen a szőre. Ez borzasztó. Hát bizony, így készül az a gyönyörű szőrme bunda. Egy Csoda kegyetlenség. Mm -hmm. És hát éppen ezért, ha nekem nem szabad megennem egy jó paprikás csirkét, amiatt a kis vágás, Hát akkor hogyan járhatnád te szőrme bundával? Édes Robert, drág. Hát neked tökéletesen igazad van. Ugye? Kizmát, a Mari behozta a Na látod, -a. tudtam, hogy ez egy drága kis feleségenek milyen aranyszíne van. Ugye sajnálod azokat a kis barikákat, és lemondasz a szőrme bundáról. Te megőrültél? A bundáról. Mari, vágj el azokat a csirkéket! Számomra ebből az egészből az szülődik le, hogy az amerikai indián őslakosság valószínűleg, hogy táplálkozástudomány területén is bölcsek, vagy bölcsebbek voltak nálunk. Abban persze nem vagyok egészen biztos, hogy a, az indiánok etnek egy magyar zöldséglevest, de abban teljesen biztos vagyok, hogy van egy magyar-indián népballada, amit most meg is hallgatunk. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm keresem bár, nem kenyerem a dicsekvés, De hát megint győztem, és a gyerekkor, amíg tartott. Vinetúként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szökkes kalpot. És szilajló és főrös felő, is voltam néha. Megülöbik az, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesült nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk mi is páran, de főleg az volt igen kínos. Hogy amikor eltemettek, arám került súlyos föltől, Nem láttam, hogy az élet szép, és azóta ott lent pörköl valami pokol, De így most a töröm, hogyha meg lenne, az, aki kivágnám én magam, S nem pörkölődnék tovább benne, se elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, Hol baj van, Robin Hoodként én minden irányba, ahol megjó, ott kis kabát, lennék egy milliomos fián, vagy télapó, lapó, hogyha lehet, ti lapó halott indián. A következő együttes neve is valamilyen módon kapcsolódik ez a témához, úgy hívják őket, hogy Animal Cannibals és Somló Tamások belük énekelni. <Szorítás> Nálam a hétfőtől csütörtökig kész tíz De jön a péntek és a felüdülés a teljes besürkülés és Indul a tudatos heti menekülés, Ma megint belebújok abba a szerepbe! Kibújva, önfelepve, megyek a szórakozó helyekre Yeah, és belevettem magamat az ismeretlenbe Fintek az én napot, a testem az zenére hangolod Meg egy jó itálra, amit szürcsölött, minek is kéne több Hey, hey, hey Fintek az én napot, a testem az zenére hangolod Meg egy jó itálra, amit szürcsölött, minek is kéne több Hey, hey, hey Van a bárban Csilli-villi csajok Milli nyában, bátran De nem párban Úgyhogy az esti kaland kilátásban van After parti a kádamban, Addig megfigyelem Ahogy a dolgok keverednek Az italok, a zenék A nemek, a nyelvek És hogy teljes legyen a kép A DJ rátesz még Felcsendül ez a szám És mindenki nyomja a reflényét Féltek az én napok A testem az elére hangolok Meg egy jó ital Amit szűrtsúly De minek is kéredő hey! nem meg egy új am amit cúűcsat, mindenki is kérdő. Ért ma pörgő, a, a szombat testi lázik, meg várjon más, is tombol a péntek esti fanki barács. Száraz pesgővel és nedves testtel táncolunk, amíg a nap nem kell fel, ja és a mobilodba jegyedbe kérlek, folytatás, jövő hét péntek, mert tudod amit. az én napom, a testem a zenére hangolom, meg egy jó ami amit szűrcsolom, de minek is kérhető. Köszönöm egy meg egy jó ital, amit de minden kis kéretem. Vissza a zöldségfogyasztáshoz. Nikolsz Brigitta, mit csináljunk azzal a sok zöldséggel, ami úgy, úgy leesik a pucolás, tisztítás közben? Igen, ez egy nagyon érdekes téma, és örülök, hogy megemlítetted. Nagyon kevesen tudják, hogy a háztatási hulladék, illetve tehát a, a zöldségek a, a főzés után mennyire rossz hatása vannak a, a környezetünkre. Legfőképpen azért, mert természetesen a háziasszonynak az a legegyszerűbb, hogyha kidobja a szemétbe. A kidobja a szemétbe. De nagyon kevesen tudják, hogy ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk, mint háziasszonyok. Mivel ha ezek a, a zöldség, illetve a hulladékok a, a szeméttelepre kerülnek, már, már pedig oda kerülnek, akkor metángázok szabadulnak fel. Ami szintén, ahogy tudjuk, hogy nem csak a, a szén-dioxid, de a metángáz is felelős a, a züvegháztatásért, haszt, és ezért semmiképpen ez a lehet a legrosszabb, amit tehetünk. Ezért amit ajánlanék mindenképpen, hogyha valakinek van egy kis kertje otthon, akkor meg lehet próbálkozni komposztálással, uh -huh. ami Egyáltalán nem annyira bonyolult, mint amilyennek ennek tűnik. Csak az a lényeg, ahogy néha egy kicsit meg kell mozgatni, hogy levegő érje maga. Tehát ha van egy kis kertünk, akkor nyugodtan egyéb kerti maradványokkal, falevelekkel, fűvel összekeverhetjük, és uh, uh, hatalmas előnye, hogy pár tápláljunk. hét leforgása után felhasználhatjuk a, a, a föld táplálására, tehát ugyanúgy, ha zöldségeket termesztünk, illetve a, ha van egy... A, virágládánk akkor nyugodtan felhasználhatjuk. És csináljon az, akinek nincsen kertje? Lehet, hogy ki kellene találni egy, egy újabb, újra hasznosító állomást, mint ahogy ugye van a, vannak az üvegek, meg a, elkezdett a zuhogni az eső, hogy És lehet, hogy erre is ki kellene találni egy rendszer. Erre és van egy rendszer, Hába. és nagyon jó, hogy ezt kérdezted, mert nem tudom, hogy láttad-e már a filmet, aminek az a cím, hogy No Impact Man, nem, de felírom a címét. Ez egy nagyon érdekes dokumentumfilm, ami arról szól, hogy egy New Yorki úriember a családjával együtt egy évet próbált az, hogy hogyan tud úgy élni, hogy a legkevesebb negatív hatással legyen a természetre. És amiért eszembe jutott most ez a példa, mert ebben a filmben nagyon jó látható az, hogy mit lehet csinálni a háztatási hulladékkal, amit az úri csinált New York belvárosában, ami szerzett egy faládát, és ő abban kezdett el komposztálni. Tehát gyűjtötte a háztatási hulladékot, illetve beszerzett egy-két gilisztát. Igen. És egy darabig, nem mondom őszintén, hogy jó min is. mindenki jól járt, és a végén kinyert az egészből egy használható komposztot, de meg kell említenem, mielőtt valaki ennek nagyon nekiállna otthon, a konyhában, hogy a nyár folyamán nagy eséllyel szerez magának egy-két legyet. A, igen, a, a komposzt, komposzt könyéken, szaga is van, Igen, de... és esetleg egy kis szaga is lehet, ezért mindenképpen elsősorban a kiskerti megoldást ajánlanám, é. hogy ott, ott próbálkozunk a komposzttal. Köszönöm szépen, Brigitta, nagyon hasznos információkat tudtunk meg. Tamás, mi a következő zene? A következő zeneszám egy kicsit érzelmesebb lesz, kellem mondanom, hogy női előadóról van szó. Nem. mondjam, jól jó, mondom, szekeres ad ilyen olyan, mint te. Nincs még egy pillanatás, mi véremszítanám. Nincs még egy kérintéz, mi hangon folytanám. Nincs még Járton Az a búcsúzáshoz megköszönöm, Ballai Brigittának és Bánt hogy együtt lehettünk. Én is szeretném megköszönni, hogy minket hallgattak, és még egyszer csak egy, egy nagyon gyors tanács, hogyha csak egy nap elejéig lemondanak egy héten a húsevésről, akkor nem csak az egészségükért tesznek, hanem pontosan a környezetért is. Részen volt a megtiszteltetés, hogy itt lettem. Köszönöm a segítséget, hogy válogattad a mai, Nem, mai műsor személyét. Kérem, ne fogják magukat vissza. írjanak az e-mail címünkre, írjanak a Facebookra, lájkoljanak like minket, hogyha lehetséges. Különösen tudom, hogy Rozs Ildikó műsorvezető szerkesztő napjai be vannak aranyozva, hogyha valaki reagál a <gül> Köszönöm szépen! A jövő vasárnap ismét velem fognak találkozni az ittaini idő szerint 17 órától 18 óráig itt a WRSU FM-en a Radgesz Rádió stúdiójában. Mindenkinek további szép nyarat, jó időtöltést kívánok! Búcsúzik a műsorvezető Rozs Ildiko. Utánunk az írek órája következik jó szórakozást. Kérem Tamást, hogy konferálja be az utolsó számot. Az utolsó szám pedig Német Júci Love me or leave me című száma lesz, ugyan angolul fog benne énekelni, de ez bizony nagyon magyar zene, hogyha nagyon figyelik a címbalom szólót a közepén, úgyis el fognak lenni maguktól. Köszönöm szépen még egyszer, viszont halása. Getting with somebody Music heard on WRSU FM is.